На березі був невеликий клаптик піску, оточений з усібіча щеретом. «Тільки не дивись», – сказала вона, – «я без купальника». «Я бачу», – відповів я. Вона скинула свою довгу сукню, під якою виявились лише білі трусики, і ступила до води. Я хотів відвернутися, проте не встиг. «І плавати я теж не вмію», – сказала вона, стоячи у воді по горлу. «Я теж», – відповів я, – скинув свої танкійські обладунки і пішов до неї. Вода була тепла, кредяні гори, відбиваючи сонячне приміння, прогрівали її. В такій воді зовсім не хотілося рухатись. «Я? – сказала Ольга. – Колись працювала піонерважатою в піонерському таборі. Це кілометрів 50 звідси. І ми кожного дня з напарницею мусили виловлювати з ріки піонерів. Потопельників чи що? – не зрозумів я. «Ні, яких потопельників? Нормальних, живих піонерів». «Вони запливали ввечерети і ховались там до вечора. Знали, що ми плавати не вміємо. Ти уявляєш, яка це відповідальність?» «Уявляю», – сказав я. «А ми з друзями рибу глушили в цій річці». «Тут є риба?» «Немає. Але ми її все одно глушили». «Зрозуміло», – сказала Ольга. Краплі води в її рудому волосі мідно заблискували, а зможки під очима зовсім розгладились від теплої води. «У тебе тут багато друзів?» «Так, друзів дитинства». Чим вони відрізняються від інших друзів? Вони багато пам'ятають. Германе, в тебе комплекси? У мене багато комплексів. Наприклад, я не вмію плавати. Я теж не вмію плавати, жорстко сказала Ольга. Але не комплексую з цього приводу. Ось так і потонеш, закомплексований. Не потону, впевнено сказала Ольга. Не можна потонути в річці, в якій плаваєш усе життя. Може і так. Просто я в ній давно вже не плавав. Камахи перебігали поверхньої води, наші рибалки, взимку сірою кривою. Що ти вирішив? не витримала Оля. Сією заправкою. Не знаю. Вирішив почекати, час у мене є. Може, брат повернеться. Ясно. І скільки будеш чекати? Не знаю. Літо довге. Знаєш, Єрмане, сказала вона раптом, відганяючи від волосся ос. Я тобі допоможу, якщо буде потрібно. Добре, відповів я їй. Але я хочу, щоб ти зрозумів, це лише бізнес, ясно? Ясно. Тоді що ти знову на мене витріщаєшся? Я ж сказала, що без купальника. Вода відносила гілки і перегортала піщаним маном чорну траву. Камахи нависали над водою, липнучи до її клейки і поверхні. В'язка й, тягуча полуднева ріка не так текла, як тривала. За якийсь час ми вибрались на берег і почали збиратись. Ольга знову попросила не дивитись. Непомітним рухом стягла з себе мокрі трусики, і, затиснувши їх у долоні, стала натягувати сукню. Ми рушили і, видавшись на кредіні кручі, побрели вгору слідом за вечірнім сонцем, що вже викатилось за пагорби. Ольга йшла попереду, міцно стискаючи в лівій долоні трусики. Сукня обліпила її мокре тіло, і я взагалі намагався на неї не дивитись. На заправці вона забрала в кочі порожній кошик, непомітно кинула туди білизну, пошепотілась про щось із травмованим. Після чого той кинув на мене суворий погляд, сіла на скутер і розчинилась у вечірньому повітрі, мов її і не було. Увечеря Коча хрипко розповідав про своїх жінок, про їхню підступність, нерозумність та ніжність за які він їх і любив. Консерви закінчувалися, я дав кочі гроші, той сів на стару Україну і поїхав униз, за харчами. Я лишився сидіти в кріслі, дивлячись, як на трасою протікають червоні потоки. Повітря дуже віє від пилу і сутінків, а небо здається схожим на тематну пасту. Це були дивні дні. Я опинився поміж давно знайомих і зовсім невідомих мені людей, які дивились сторожко, щось від мене вимагаючи, чекаючи на якісь вчинки з мого боку. Вони всі ніби завмерли, слухаючи, що ж я тепер скажу і як саме почну діяти. Мене це відверто напружувало. Я звик відповідати за себе і за свої вчинки. Але тут був дещо інший випадок, інша відповідальність. Вона звалилася на мене, мов родичі з вокзалу, і її позбутися було не те, що неможливо, а просто якось незручно. Я жив своїм життям, сам вирішував свої проблеми, і намагався не давати незнайомим зайвий раз номер свого телефону, і ось раптом опинився посеред цього натовпу, відчуваючи, що так просто вони мене не відпустять, що доведеться з'ясовувати стосунки і виходити якось із ситуації, що склалась. На мене тут, схоже, розраховували. Мені це відверто не подобалось. Головне, дуже хотілось гарячої піци. Наступного дня, септо в п'ятницю, ближче до вечора до нас заїхав дивний персонаж, який відразу ж звернув на мене увагу. Та і я його теж помітив. Приїхав він на старому оазі. На таких машинах раніше їздили агрономи та прапорщики. Їхав з півночі, повертався в місто. А був, як і я, у військові штани та камуфляжну майку. На голові мав якогось есесівського кашкета. Дивився на всіх підозріло і допитливо. Мовчки привітався скотчою, віддав честь травмованому. Прийшов із ним до гаража. Побачивши мою бунденсферівську куртку, підійшов, привітався. «Гарна куртка?» – сказав. Нормально, погодився я. «Це гарне сукно. Ти Герман?» «Герман», – відповів я. «Корольов? Юріка брат?» «Ну?» «Ти мене, мабуть, не пам'ятаєш. Я робив із твоїм братом бізнес». «Тут усі робили з моїм братом бізнес», – дещо роздратовано, – сказав я. «У нас із ним були особливі стосунки». Він постарався виділити слово «особливі». Він брав у мене пальне для літаків і продавав кудись у Польщу. Фермерам. А у тебе це де? На аеродромі. Ти працюєш на аеродромі? На тому, що від нього залишилось. Ернст. Назвався він і простягнув руку. Що це в тебе за ім'я? Це не ім'я, це поганяло. Ну, а звати тебе як? Та так і зви, Ернст. Я вже звик. Ти хто за світою? Історик. Він змінився на обличчі, уважно глянув мене з голови до ніг, обережно взяв під лікоть і, вивівши з гаража, потягнув у бік від здивованих кочей з травмованим. «Знаєш, Гермене, він все тримав мене під лікоть, відтягуючи подалі від заправки. Я теж історик. Ця робота на аеродромі просто так сталася. Ти що закінчував? Харківський університет. Істфак? Істфак. Де я практику проходив? Та під Харковом і проходив. Копав? Копав. А що можеш сказати з приводу мертвої голови? Якої голови? Мертвої. Дивізія така була. Ну, завагався я. Нічого хорошого. Ось що, Гермене. Він болі час мені лікуть. Ти обов'язково маєш приїхати до мене на аеродром. Я відкрию тобі очі. На що? Не зрозумів я. На все. Ти ж нічого не розумієш. А ти розумієш. А я розумію. Я, Гермене, перекопав тут усе аж до Донбасу. «Одним словом, так. Чекаю тебе в понеділок. Приїдеш?» «Приїду», – погодився я. «Знайдеш?» «Знайду». «Ось і добре». Він рішуче повернувся і рушив до УАЗа. Підійшов до Коча, сунув йому бабки за бензин і застрибнув до кабіни. «У понеділок!» – крикнув на прощання. Коли пил за ним розвіявся, я підійшов до Коча. «Хто це?» – запитав. «Ернст Ейльман», – відповів із задоволенням Коча. «Кращий друг німецьких піонерів. «Що за ім'я?» ха, -ха, ха Нормальне ім'я!» – засміявся Коча. Механік з аеродрому!» «Мабуть, я його знаю». «Тут усі всіх знають!» – ніби повторив за кимось Коча. «Він нам спирт зливав із якихось авіаційних запасів в років 20 тому. Почав пригадувати я». «Ось бачиш!» – погодився Коча. «А чому Ернст?» «Він перекопав тут півдолини, шукає німецькі танки». «Танки?» угу. «Для чого йому танки?» «Не знаю», – признався Коча. «Для самоствердження. Він говорить, що десь тут у наших місцях лишилось кілька танків. Ну і шукає тепер. В нього вдома цілий фашистський арсенал. Автомати, снаряди, ордени. Але при цьому він не фашист», – попередив Коча. «Через це і Ернст Тельман». «Ясно. Німецький танк?» да – додав, підійшовши травмований. Великих грошей коштує. Тільки хуй він ще відкопає. Чому? – не зрозумів я. Гера? – роздратовано сказав травмований. Це ж не мішок картоплі. Це 60 тонн заліза. Чим він його? Соперною лопаткою копати буде? Ладно, давай працювати. Травмований незадоволено розвернувся і зник у гаражі. Я побрів за ним. 60 тонн, – думав. Справді, не мішок картоплі. Для себе я виявив, що робота може проносити якщо не задоволення, то принаймні почуття чесно виконаного обов'язку. Востаннє щось подібне я відчував у третьому класі місцевої школи, коли нас вивозили збирати яблука в родгосних садах, і ми старо шукали важкі опалі фрукти в холодній виросневій траві. У суботу машин було більше, ніж зазвичай. Вони рухались на північ, у бік Харкова. Коча радісно рахував бабло, переживаючи, чи стане на всіх запасів пального. Оскільки бензовоз мав проїхати лише наступного тижня. В день, коли черга спала, а сонце викатилось на найвищу точку, я скинув важкі рукавиці, попередив кочун, що відійду на годину, і рушив уздовж пагорба, подалі від траси. Навіть не знаю, куди саме я збирався йти. Скоріше за все, просто потрібно було від усього цього перепочити. Пройтися мальовничими околицями, так би мовити. Спустившись з пагорба в балку і вибравшись на гору, я вийшов на безкінечні кукурудзні поля, котрі тяглися до обрію. Та й за обрієм, схоже, вони так само тяглися. Жодної дороги тут не було, тож я просто пішов вперед, намагаючись, аби сонце світило в спину і не сліпило очей. Краєвид був салатовим від молодої кукурудзи і чорної від сухої землі. Де-неде треплялися невеликі западини. Місцевість нагадувала поле для гольфу, на якому для чогось висіяли кукурудзу. Раптом попереду метрів за 200 помітив якусь постить. Хтось завмер, прислухаючись до навколишньої тиші. Я не міг розгледіти, хто саме це був. І подумав, що ми дивно, мабуть, тут виглядаємо, посеред кукурудзи, посеред черноземних масивів, дивно і підозріло. А підійшовши, опізнав Катю. Вона була в джинсовому комбінезоні, в якому їй, мабуть, було важко рухатись по такій спеці. Під комбінезоном мала яскраву жовту майку. На ногах у неї були ті самі сандалі, що й минулого разу. Вона мене теж помітила, стояла і чекала, доки я підійду. «Що ти тут робиш?» – запитав я замість привітання. «А ти?» – вона, схоже, зовсім не здивувалась, побачивши мене. «Тебе шукав?» «Ага, розповідай». Вона дивилась холодно й недовірливо. «Привіт!» – простягнув їй руку. Вона якусь мить подумала, тоді простягла свою. Навіть посміхнулася, хоча, скоріше, зневажливо, аніж дружня. «Так що ти тут робиш?» «Пахмутову шукаю». «Кого?» – не зрозумів я. «Пахмутову. Вівчарку. Вона постійно сюди забігає, в поля. Повернеться. Собаки, вони мудрі». «Та вона стара зовсім», – занепокоєно сказала Катя. «У неї склероз. Вона пару разів вибігала на трасу. Я її потім ледве знаходила. Добре, що її тут усі знають. Тому ніхто не чіпає». «Так привяжи її, щоб не тікала». «Давай я тебе привяжу», – розізлилась Катя. Щоб ти не тікав. Ну все, все, примирило, сказав я. Але Катя вже не слухала. Відвернулася і почала кликати свою вівчарку. Пахмутова! Кричала вона в порожні поля. Пахмутова! І тут з'явився дивний звук. Він наростав, розпадаючись на деренчливі ноти, розвалюючи собою тишу, мов криголам річкові льоди. Катя враз напружилась і подивилась угору. гору. Небом рухався дивний предмет. Рухався він у наш бік. І незабаром я зрозумів, що це кукурудзіник, а 2 Несподівано Катя кинулась на мене і потягнувши за рукав, упала на землю. Я впав на неї. Нічого собі, подумав. А Катя враз зашепотіла. Лежи тихо і не рухайся. І прикрий мене. У мене майка яка яскрава. Можуть помітити. Хто? Не зрозумів я. Кукурудзіники. Це що, їхня авіація? Так. Краще їм на очі не потрапляти. Вони не люблять, коли хтось заходить на їхню територію. Можуть бути проблеми. Та ладно, я спробував підвестись. Але Катя жорстко потягла мене на себе і сказала з непідробним переліком у голосі: Лежи, я сказала! Я відкинувся обличчям її в плече. Земля під її волоссям була суха і потріскана. Кукурузіними стеблами перебігали мурахи, і пил забивався Катя в чорне волосся. Очі в неї були коліру пилу, вона ніби намагалася злитись із місцевістю і лишитися непоміченою. Літак тим часом підлітав, гудів відчайдушно і погрозливо. Якоїсь миті я прикрив Катю собою, втиснувшись в неї, як у траву. Вона насторожно дихала і раптом ковзнула рукою мені під футболку. Ти зовсім мокрий, сказала здивовано. Це від сонця. Лежи тихо, повторила. Який у тебе незручний комбінезон? Я намагався розстебнути гудзики на її шлейках і просунути руки їй під футболку. Але вони не піддавалися. Я марно їх смики відтягнув на себе, нервував і злився. А вона якось відсторонена, і невагомо таркалася моєї шкіри. Втім, навіть не дивлячись на мене, вона вся зосередилась на цьому до такої, що раптом важкої тіні шугнув по наших тілах, оглушив ревом і швидко почав віддалятися, лишаючи по собі дим, чад і пустку. Мені навіть удалося розстебнути їй один із гудзиків, але тут вона, схоже, відчула, що небезпеки минула, і враз, витягнувши свою руку мені з-під футболки, легко мене відштовхнула. Все, досить! Сказала і підвелася. «Почекай!» – не зрозумів я. «Куди ти?» «Вставай!» «Та куди ти? Чекай!» «Досить!» Спокійно повторила вона і застебнула гудзик, над яким я так довго бився. «Чорт!» – подумав я. Я раптом почув над головою важке дихання. Підвівшись, побачив колесе був чарку. Я навіть не помітив, коли вона підійшла. Тепер бабуся пахнутова стояла поруч і дивилась на мене з якимось непідробним здивуванням. Мовляв, що ти від нас хочеш?» і я не знав, що їй відповісти. «Все, пішли», – сказала Катя, і рушила в бік телевежі, що стриміла за обію. Пахмутова охоче рушила за нею. Я підвівся, обтрусив пил і обламано потягся за ними. Дорогою Катя мовчала. На мої спроби зав'язати розмову не звертала уваги. Щось мугикала собі під носом і розмовляла переважно з Пахмутовою. Коли воріт вежі зупинилась і простягла мені руку. «Дякую», – сказав я. «Вибач, коли щось не так». «Та ладно», – відповіла вона спокійно. «Все гаразд, не забердаю кукурузу». «Що ти їх так боїшся?» «Я їх не боюсь», – відповіла Катя. «Я їх знаю. Все, я пішла». «Чекай», – зупинив я її. «Що ти ввечері робиш?» «Ввечері? Уроків чу. І зранку теж», – додала вона. Дівчарка на прощання обнюхала моє взуття і теж рушила додому. «Вечір важкого дня», – подумав я. Травмований подивився на мене з підозрою, мов все знаючи і розуміючи, але промовчав. А вже збираючись додому, підійшов і сказав. Коротше, Германе. Голос його звучав глухо, але довірливо. Ти нам завтра будеш потрібен. Хому це вам? Побачиш. ухилився від відповіді травмований. Ми заїдемо в годині об 11. Будь готовий. Справа серйозна. На тебе можна розраховувати? Ну ясно. Шур, що за розмови? Я так і думав. Сказав на це травмований, сів на свій легковик і покатився до траси. Ну ось, подумав я, почалось. І не говори, що ти був до цього не готовий.